Abilități de comunicare Autor, Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Partea 1. Capitolul 3 Legea naturală a reciprocității avem un irezistibil instinct subconștient de a înapoia celui care dă, ceva de valoare egală cu ceea ce am primit. Dacă unei persoane îi place ce i-ai dat, va dori să-ți dea sau să facă în schimb ceva ce îți va face plăcere. De exemplu, dacă o persoană primește o ilustrată de la cineva căruia nu i-a trimis niciodată una, ea simte nevoia repede să întoarcă gestul. Când faci cuiva un serviciu, persoana respectivă va pândi un prilej de a-ți răspunde la fel. Dacă faci cuiva un compliment, acea persoană nu numai că te va plăcea, dar va încerca să ți-l întoarcă. Dar dacă pari retras și distant, oamenii te vor considera neprietenos și se vor comporta și ei neprietenos. Dacă refuzi pe cineva, poți fi considerat grosolan sau nepăsător și ți se va răspunde la fel. Dacă jignești, Oamenii vor simți nevoia să te jignească și ei. Dar dacă vei avea o atitudine pozitivă, la un moment dat vei fi tratat cu aceeași atitudine pozitivă. Dar dacă vei avea o atitudine negativă, vei fi tratat cu o atitudine și mai negativă. Aceasta este o lege a naturii care nu dă greș niciodată. Ca să fii popular, trebuie să-i faci întotdeauna pe oameni să se simtă cumva mai importanți decât tine. Dacă te comporți ca și cum tu ești mai bun, oamenii se vor simți inferiori sau vor fi invidioși. Această atitudine este contraproductivă pentru construirea unor relații pozitive. De exemplu, ori de câte ori la un restaurant ți se servește o masă bună, sau în magazin un vânzător te întreabă ce mai faci, ori debarasatoarea de la aeroport îți ia farfurile murdare din față, zâmbește. Și nu uita să le mulțumești pentru gestul lor. Dacă înțelegi și accepti aceste trei aspecte fundamentale, vei fi uimit să constați câtă putere de a influența pe ceilalți vei avea. Haideți să facem un rezumat. Am văzut în capitolul 1 că cel mai puternic instinct al omului este să se simtă important și să fie apreciat. Cu cât vei face o persoană să se simtă mai importantă, cu atât mai pozitivă îți va răspunde. Am văzut în capitolul 2 că pe oamenii interesează în primul rând propria persoană. Așadar, abordează pe ceilalți dintr-o poziție care să arate că știi ce gândesc și știi ce vor. În capitolul 3 am văzut legea naturală a reciprocității. Orice dai vei primi cândva înapoi, uneori înmulțit. Urmează partea a doua, cum îi faceți pe oameni să se simtă importanți.